بعد فضلنا صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار لو بعون الله سبحانه وتعالى تتمالئ هي سهما بها ليبقيا ketika kuzingalia haqqi زمتومي صلى الله عليه واله وسلم ليتجه تقريبا حق زمتومي عليه الصلاه والسلام سته فتقولسما كجمله قال اللي وزتجه الشيخ بكري الجزائري ان حق زمتومي عليه الصلاه والسلام زب 10 لا حق زمتومي عليه الصلاه والسلام سته ni ngone na haki za mtume alihi salatu wasalam ni taavimu shaani sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kulitukuza jambo lake kila jambo ameleta mtume alihi salatu wasalam yetikana litukuzwe yetikana litukuzwe muda wakuwa ni jambo limethibiti kutoka kwake alihi salatu wasalam yetikana nipewe kipaumbele kama vile katika mambo aliyokuja nayo mtume alihi wa wa salatu wasalamu ni haditho hadithi za yake alihi salatu wasalamu sunna zake sallallahu alayhi wasallam wa sheria yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mengineyo mengi ambayo kaja nayo mtume alihi as-salatu wa wasalam sunna za mtume alihi wa wa salatu wasalamu hazitakikani mtu azipuuze wala azichukulie istiiza wala ajifamii mzaha wala kuzidharau kwani kuzidharau ni kuzidharau jambo ambalo alikuja nalo mtume alayhi as-salatu wassalam kwa katika haki za mtume alayhi salatu wassalam ni kulitukuza jambo lake kila jambo alikuja mtume alayhi salatu wassalam hata kikala wa Uislamu alitukuza bali sio hivyo tu na yale nambo ambayo wa haba Allah subhanahu wa ta'ala la mambo ambayo allah kampa yeye special kwa kye yetukikare yatukuzwe na ndio maana katika sheria hii hairuhusiwi mtu kuoa wake wa mtume baada ya kufa sallallahu كما wasallam wa radiyallahu anhu alla allah anasema annabiyyu aula bilmu'minin lanfasil wa azwajuhu ummahatum sura alahzab allah diposema azwajuhu ummahatuhum na wake mtume alayhi salatu wasalam ni mama zao kwa hiyo jambo ambalo Allah kaliweka ni kwamba wake wa mtume alayhi hawaruhusiwi kuolewa na mtu yeyote baada ya kufa kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa maana ni jambo ambalo Allah alimpa hivyo lazima watu waliheshimu lazima watu walijali lazima watu walichukulia kadru alichukulia nafasi ya juu. Kwa hiyo miongoni mwa haki ambazo sisi tunatakiwa tumuwekezie mtume wetu alayhihi sawatu sallam ni kila jambo ambalo kaja tulitukuze tulitukuzwe. Shaai hizi mbalimbali ambazo kuzifundisha sisi lazima tuzitukuze. Alama zote ndadhi ambazo mtume katufundisha lazima tuzitukuze, tuziaenzi, tuzibajil, tuziadhimishe kwa sababu ni katika neno ambayo yeye mtume alayhihi sawatu sallam kwa na vile vile katika haki za mtume sallallahu wa alaihi wasallam ni al lahu la ni kupeana na nasaha kunako mtume alaihi wasallam al lahu lahi watu wanapokaa katika vijiji vyao Wanapokaa katika mazingira waliopo Wanapokaa katika shughuli zao mbalimbali kwenye madarisani mbali mbalimbali vikao vyao leo mbalimbali basi ni vyema eh agora kwa kupuo kipiano na saa nasila saha zao eh sisi sahaulike na saa za huybwala sallallahu alayhi wa alihi sallam naushahidi huyu kwa wazi kabisa hadithi ya biqia tabe bidau sitari nda msuli nda muslimin mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha wa nasaha akayatamka kwa dini katika mfumo au mjengo unazaa watu kupata nasaha kisha maswahaba wakamuuliza nasaha hizo watu wapeale kwa nani yani watu nasihale hizo nasaha za nani tuna sallallahu alayhi wasallam alipotamka akasema wali rasulihi Na watu wapele nasaha kunako mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya adi Tamimu ibn Aws Addari na kama unaofahamu kwamba Tamimu ibn Aws al-Dari ndiye sahaba pekee aliyemuona nani masihi dajjal radiyallahu anhu Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu ndiye sahaba pekee katika masahaba wote ambao mtume aliyewaacha aliyeweza kumwona masihi dajjal kwa umbra ase na kichwa chake na macho yake alimuona live kuliko masuala mengine yote tamela ibn yausi dari hasa ibn yausi Dari mbona anapokea hadithi kama mtume ametufundisha kwamba sisi tupeane nasaha sisi kwa sisi na miongoni wa nasaha hizo ni watu wapeane nasiha kuna kumtume sallallahu alaihi wasallam kumuamini watu wapeane nasaha jambo la kumuamini mtume ni hiyo Kumpenda mtume wa sasa ninasaha mtume alayhi wasallatu wasalam bali kuziadhimisha sheria zake ninasaha kulakomtume alayhi wasallatu wasalam bali sio hivyo tu na mambo mengi ambayo inafungamana na mtume kujua na majina yake watu wakajua majina ya mtume alayhi wasallatu wasalam wakajua sio hivyo tu wakajua masabu yake masaza za mtume wakajifundisha sira maisha, za, maisha yake watoto wake eh, vita alivyopigana mafazi yake alikuwa akiyova mapanga alikuwa akiyemiliki bali wanyao walikuwa akiyemiliki rasulullah sallallahu wa wasallam wakee mtume sallallahu alaihi yote hizi watu wakizungumza kuna kwa haya maana yake wanapeana na saha kuna kumtume sallallahu alaihi wasallam Watu wanajua nasabu za watu mbalimbali watu wanajua majina, wa watu wa luniani, majina ya watu wakubwa duniani lakini hawajui majina halisi ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa miongoni mwa zetu zetu kwa mtume wetu alijesharaatu sallallahu alayhi ni sisi tunapokaa tupende kuna kunasihana kunako yeye iki jambo basi tuambiane hapa mtume wetu Aliye Kisulatu wa, wa salaamu kasema kadha na aliposema mtume au rai au kauli lapokuja kwa mtume kasema Usikanushe ya ayu allazi laamano la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an متلى <تصفيق> قولي yake lapokuja falqaulu qaulu اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي لزيم قولي امتومي وتويتكوزه ونحفالي ندير قولي يا مشو ketika kauli za binadamu shi kauli za vidadau ambao walazi pele sharia bas haqi ya mtume sallall ni kupiele masaa kunako kauli zake na vile vile kati haqi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahabbatu ale na habat wa ni kuwapenda familia yake Alaihi salatu wasalam familia ya mtume kuipenda Alaihi salatu wasalam walaw wametofautiana walapoizungumza familia ya mtume ni ipi walapoizungumza familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam wametofautiana kwa mbalimbali kauli ya kwanza inasema ni wakee na mtume na watoto wake ni wakee ya wa mtume sallallahu wa alayhi wasallam radhiallahu anhu na watoto wake kwa maana wale watoto wa mtume tisa au 11 na sivile watoto wake ambao ni saba hawa ndiyo wanasema Ndiyo familia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kauli nyingine inasema kwamba familia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kuanzia eh fatima ambeni binti yake eh ruqayya umm kulsum hawa ni familia yako mbaki tazungunza watoto wako wa kike na wa kiume kisha wakasema wa ali ibn al-talib wa auladu na ali ibn wa al-husayn alihi wasallam hili kauli ya kaauli kwamba hawa ndiyo aalu baiti ndio familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa hapa pia anaingia paka amamu Ma yake wote ni ingia kwamba hawa ndao wote ni katika familia ya mtume ama kauli ya tatu ni kauli anasema kwamba familia ya mtume ni bali hashimin ni familia ya banu hashim yote hili kauli ya tatu kwamba Familia ya Mtume ni kabila au familia iliyozalikala na Hashim na wanakwenda paka kwa babu yake Ghalib babu yake kama sikusini watano wa ngapi Ghalib kwa kuanzia Hashim unaenda unaenda mpaka pia kwa Ghalib hawa wote walizalikala hapa kwa mzee Hashimi kuna Abdul Muttalib wakina mzee nani mpaka kufikia kwa binu Ghalib ambaye ni shahiri huyu Ghalib huyu Uh, na watoto wake wote na wajukuu wote hao ni familia ya mtume sallallahu alaihi wa aalihi wasallam na kauli yake ndio kauli aliyoichagua Imam Malik rahimatullah alayhi katika madhabu ya Malikia unapotaja familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaona ni kizazi kilichopatikana kwa banu hashim kizazi ambacho kilipatikana kwa banu hashim mpaka kwa babu yake ghalibi ambayo ni mbabu katika babu wa Mtume sallallahu alaihi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa sallam. Kwa hiyo hapo watu ingia watoto wao, watakao wajukuu zao, wataingia watoto wao, wajukuu zao. Mababu wote hao ambao wamepangana hapo Kwanzia Hashim mpaka Ghali. Hii ni kauli ambazo tunataja kunako ali sio ali. Ah ah. Ali Nabii sallallahu wa sallam. Familia ya Mtume alayake sallallahu alaihi wa sallam. Sio jamaa. Hawazungumzi jamaa. E, eh, wanapozungumza majamaa sasa Ndiyo anaingia atibaao huu wa ashabu wafuasi wake hawa ni jamaa lakini ardhi wanayeki ni familia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam kwa hiyo katika haki zetu juu ya mtume wetu ni kuwapenda watu wa, wa nyumbani kwake ndio maana abubakari siddiki radiyallahu tabarak wa taala alikuwa nasema ndani yake mazuhudi sana nasila urqubu muhammadan bi ahli urkubu muhammadan bi alihi muheshimuni au wachungeni mchungeni muhamali na family yake urkubu muhammadan bi alihi au bi alihi muheshimu mchungeni mtume sallallahu alaihi wasallam na family yake hali maneno alikuwa akiyapenda kusema abubakar as-siddiq radiyallahu anhu namna fahamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa joahi kuna ardhi moja kuna ardhi katika ardhi zilizokuwa katika mji wa Khaibar Mtume sallallahu alayhi alikuwa na hizo Iyo ardhi hiyo ardhi alikuwa akiimiliki sallallahu alayhi wa ilikuwa ni kwake katika mji wa Khaibar alipofariki mtume sallallahu alayhi wasallam Fatuma kaidai Fatima akaidai ardhi ya baba yake akitaka yude katika familia na hapo utawala ulikuwa ni Abubakar Siddiq radhiallahu alahu Abubakar Siddiq ali Fatima nyumbani kwake akamweleza kwamba sisi msituoni kwa matumisha shika mamlaka na utawala mkadhani hatujui heshima na nafasi ya nyinyi familia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini nakukumbusha Fatima nakukumbusha Fatima kwa mtume sallallahu alaihi wasallam familia yake hairuhusiwi kumrithi familia yake hairuhusiwi kumrithi yani mtume harithivi mtume sallallahu alaihi wasallam harufi harufi harithivi wama tarakahu fa huwa sadaqa alicho kiacha ni sadaqa sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo halikuwa kwa taratibu na akamweleza pomoyo wa koko mashia wanasema Ali Abubakar e, Siddiqi alipora alipora mali ya Mtume iliyostahili na binti zake Abubakar alipora lakini mpaka ipora kwa utaratibu na kuna kwa ardhi ile ambayo alikabidhiwa Mtume sallallahu alaihi kwa kwamba hii kweli ni mali ya Mtume wa alaihihi wasallallahu lakini yeye mwenyewe alifundisha kwamba wa ma na kile tulichokiiacha sisi baada ya kufa kina kuwa ni sadaka sio mirathi familia yake ni ya mrithi e, familia yake haigusi ya kumrithi kwa hiyo Fatima akaelewa na akarithia na akaondoka kwa hiyo Mtume so sallallahu alaihi au masahaba au okay, Ibn Bakr as na wengineo hawakuacha kuheshimu wala kuwapenda familia ya Mtume alayhi salatu wasallam hata sisi pia Muda dawa kubwa tunafahamu familia ya Mtume Alaihi salatu wasalam ni lazima tuwapende katika kuwatamka kwa kuwatamka uzuri mu'minuhum na hapo anakusudia ni wale waumini wao ni waza wa kusudia wale ambao ni waumini wa wao na haki ya mwisho katika haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam sio kuitaja hapa ni as-salatu alayhi ni kumswalia ni haki ya kumswalia yeye Mtume alayhi as-salatu wasalam pale ambapo na polisikia jina lake linatangukwa basi usiiache kumsalia mtume aleyhi wasallam wa kwani ye unafahamu ya kwamba alipanda katika ngazi ya kwanza akasema ameen ngazi ya pili kasema Amin ngazi ya tatu mbona tumekusikia ukisema ameen katika majibu aliyojibu asemajebrilii amenitenekia akisema rahima anfumriin apate hasara mtu mtu apate hasara lakini rahima anfum maana yake rahima ugusi mchanga mchang, pua yake rahima anfum ligusi mchanga pua la mtu ambaye manthukirtu indahu nitakahitaji mbele yake falam yusalli alaya kisha hakunisalia mu sallallahu alayhi wasallam mtu yeyote apate hasara mtupe arasela ndio maana nikaskia nikasema amen kwamba ewe Allah takabali hilo kwa mtu hasara, eh, aangamie kwa kupata hasara pale mimi kisha asiniswali mtu katika moja ya zetu sisi ni kuendelea kumswalia huyu mtu sallallahu alayhi kila kwa. kila fulani ukiona jina la mtume sallallahu alayhi wasallam litamki na kumswalia na afdalu sigha na bora ya sigha yatamshi ile yokuwa bora ni ile sigha ya ile matamshi ambayo tunayatamka kwenye tashahudi zetu salli ala ala kama sallaita ala Ibrahim wa pakka afdalu bora sallallahu na na ambayo ufupi sana ni sallallahu au Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim alayhi Allahumma salli wa sallim alayhi kama tunasikia natamka nasema salli wa sallim au kasalla Allahu alayhi wa alihi wa lakini albab ashay'u fi shay'in yudhkar shay'in yudhkar kuna makosa ambayo al-Imam katika tadrib rawi ameyatamka ya watu kukosea kunako kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam na kuandisha ametamka kwamba katika makosa ambayo yametokea ya katika kuandika jina la mtume ni watu kuandika SAW SAW si Kiswahili lakini waarabu wao wana SAW LAM AININ SAW LAM AININ yani sallallahu alayhi wasallam waarabu wao SAW LAM AININ hili ni kosa kabisa Mtu badala ya kuandika sallallahu alaihi wasallam yote kwenye uandishi wake anaandika s a w au kwa sallallahu ni makosa makubwa kwenye kufupiza swala ya mtume swala sallam baada ya kusema al kwenye rawi. kitabu cha mustalah alhadith anasema awwal man kataba bidhali mtu wa mwanzo aliyeandika hivo Rufia kwanza alifukuzwa mjiuni na alipigwa mboko kumi mtu wa kwanza alitokea kwenye uandishi wa mtu mzalme akaandika sabilama aini akajulikana kama ni fulani bila allah walimfukuza mjiuni na adhabu yake ilikuwa ni viboko kumi akapigwa viboko kumi Ndiyo akapelekwa pembeni kwa so, katika makosa ambayo sisi tunayafanya ni watu kufupisha swala ya mtume sallallahu wa wasallam katika uandishi au utamkaji eh au katika utamkaji unata swala sallallahu alaihi wasallam na sallallahu wa bas la sema tushallallahu alaihi wa alihi wasallam hata kwenye uandishi pia andika Usione urefu usiole urefu kama nialike sallallahu alaihi wasallam urefu wa katika hilo kwa sababu yake kila aliyesalia ya mimi mara moja Allah subhanahu wa ta'ala mara 10 na kila aliyemshalia mtu kwa wa hii ni katika moja adabu na mapenzi na haki tulionao sisi kwa mtume wetu alaihihi wasallatu wasalam asiwale yote asione uvivu sasa hemu angalia kama ilikuwa mtu tu mwenye kuandika kwa ufupi hivyo alimfanya taadhiri wakamtoa katika mji Na Mboko kumi kwa aliofupiza hiyo unasomaje kwenye hali ambazo tuko nazo leo hii kwa hiyo hata sisi wenyewe tujitahidini tu kuandika sms zetu kwenye masimu yetu tunaposoma katika vitabu vyetu vya Kiswahili na vitu vinginevyo tunapofikia kwenye jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam basi tumswalie kwa sababu pale una kupata ujira na wallahi katika vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu sana katika maisha ya sasa ni kukithirisha kumswalia huyu bwana fi kwa wakati mwaalik ya riwaya kwenye muaka ya kwamba kila siku asubuhi mtu anapoamka katika zile nyimbo zake za asubuhi hizi asiache kumswalia mtume wa marhamia Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wasallim sallallahu alaihi Allahumma salli wasallim alaihi ya jaribuni haya mtayaona namna gani natija jaribu tu katika maisha yako kila siku alafu utaniambia utaona na kija unapatikana kuna mtume sallallahu alaihi wasallam qadhiya mtume sallallahu mtume mpaka wa sudan wa na baadhi ya arabu kitu kitu neno mtoka subhanallah bado salli, salli hebu ka sawa kitu wakati kule kutafakari ukileta kubwa kwenye maisha yetu usiache alakhirini ngi ngi kai yota kuni ardhi niyai kuni ardhi allah subhanahu wa taala kwa hiyo unapita siku jamshalia huyu bwana kujitunika nafasi yake sallallahu za mtume sala kama video kumsadikisha kama vile kumtii basi niongeza katika haki lakini yote haya ni kuonyesha makaa tuha na tuhada alrajuli sareli huyu Allah tutaanza kuendelea pia kidogo kidogo kuangalia majina yake polepole majina ya mtume ni nani eh, ya katika suna vile vile tutakuja kuangalia pia upande mwingine eh, nasabu yake nasabu ya mtume susema mikoje babu wa kwanza wa pili wa tatu na kidogo kwa kuongea hivyo kidogo dogo yawezekana Allah subhana, akajalia tukajua manzila ya huyu bala na tukaendelea kujifunza kupitia ambayo ameacha katika umma huu wallahu tabarak wa taala alam, wa sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in